Mm-hmm. Det är Fridolf Jo, jag sa att det är Fridolf Det har hänt en olycka här hemma Selma har fallit i song. Ja, ni hör själva här. Oj, oj, oj, vilken dag På kontoret har man kontorspsykologen Spring Och här hemma har man song. Ja, ja, jag sitter här och ska försöka göra öppna listor till honom Och han håller mig i arbetet, minns Fast han inte gillar mig något vidare inte allt vad jag säger är dumt. Ja. Här sitter man och anstränger sig. Och så har detta med Selma som drabbat oss. Om jag skulle försöka tysta henne. Selma lilla! Jo, jag sa Selma lilla, sa jag. Hur, hur vore det att stänga av? Stänga av vad då? De där letarna. Vad gör du egentligen? Jag är till kvinnogillet gillet, så är Jag har fått en sån rolig uppgift. Vad då som är Nej. Det är ett skäms med det. Jag ska sjunga solo Afton, över skön. Det är en av de vackraste sånger som är skrivna i Sverige. Folk gråter när de hör det. Ja, det förstår jag. Men hur vore det om du Nej, nu ska du vara tyst. Ja, det Snälla rara Selma Selma lilla Du Selma lilla nej. Du. Herregud. Du. du sjunger Sjunger så pelargonierna vissnar Och, och stackars lilla kvartrarna får något jagat i blicken jag lilla kvarten Tomat och huset Det är inte så farligt som det låter Nu stackar han själv i hela kroppen Ja det kommer du också att göra om du inte är tyst ah! Selma lilla Selma Nu, här sitter jag och gör upp personallister åt den där olika spring Men din afton översjön, den blandas in överallt Nej, inte sjön utan ohursjön Ohursjön, var ligger den någonstans? Nej, nej, nej, nej, nej, i ja, jag ska inte göra med dummen. jag är Nej, du, det vore onekligen en prestation ah! Se, se. Selma lilla, om vi skulle kunna... Skulle ja. ja, Vad var det nu igen? Jag tappade bort i allt oväsen... All sången. Jag dök upp en tanke i skallen men den försvann igen. Den kände sig väl ensam? Nej, nej, nej! nej. Nu, nu, nu är det bara en sak för mig att göra. Fridalf. Vad gör du framme vid fönstret? Jag måste stå här så de ser att jag inte misshandlar dig Du borde tänka på grannarna förresten Vilket ögonblick som helst ringer de och klagar på julen. Jag var inte orolig du, våra grannar kan skilja mellan oljud och sånt. Ja, det är just det jag är orolig för det, det spelar förresten ingen roll vilket För jag måste öva Jag förstår inte att kvinnogillet bad just med att sjunga Det förstår inte jag heller De har ju aldrig hört mig sjunga det förstår jag däremot Maggan kommer hit i kväll Hon har lovat att akkompagnera mig Vi ska repetera hela kvällen Var ska ni ha den där soaren någonstans? På den vanliga lokalen Ja den är väl ordentligt isolerad hoppas jag Jag menar ingen kristidsmäkt Nej nu får det vara nog sa du att maggan skulle komma ja vilket ögonblick som helst Tror hon har med sig ja det hoppas jag att hon inte har för han skulle bara skrika för föra ja, vad skulle det spela för roll när du nu ändå ska spränga ljudvallen han kan ju slinka med på friplåten nej fredag. du är den mest här kommer maggan och lill. då da da da tomma till Ja, jag måste ta honom med för Valdemar skulle rätta skrivböcker Han sticker hit sen och hämtar oss Att inte mofa vet att du tuller tomma Då tuller någonting Nej nej nej inte jollra pappa det vet du Nej visst det var så sant det Unge Valfrid torgny Om jag hade vetat att du skulle komma så hade jag förvärvat någon lämplig leksak. Ja, Det var bara bra att du inget köpte, du dränker honom i saker Du vet väl vad Valdemar säger Man ska inte inbilla barn att tillvaron är full av lek och glädje Nej, man ska inte låtsas för dem att livet är bättre än det är Ja, nu sätter vi igång och, och så tar vi kaffet när det Valdemar kom. Så sätter Lillen och jag oss här och hör på Ska Lillen sitta här och höra på när jag sung? Ja, Selma, hör du inte vad maggan säger? Man ska inte låtsas för småbarn att livet är bättre än det. <skratt> Pappa är söt idag, ska du tro. Mm, men Lillen är ännu sötare. Nu, nu ska vi åka bil, Lillen. Och jag brrrr, brrr. Åh, vad fort vi åker. Hej, Ja, Selma. Nej. Och snäll och sluta med det där fånriggen. Ja, vi. ska bara parkera. Ja, nu är det är klart. Ja, då kan vi kanske få börja nu då. Ja, jag lever lite kunna hindra dig. Ah ska vara här inne. Vad jag all världen skriker för? Ja, det var väl tävlingsinstinkten som vaknade. Nej, men jag förstår inte vad det är med honom. Selma, lilla, ska du inte sjunga lite tystare i alla fall? Nej, ja, det där begriper du inte. Jag måste ha volym. Ja, det ska gudarna veta att du har volym. Men jag undrar om du inte kan sjunga lite tystare. Jag är så rädd att grannarna ska... Sluta tjata om grannarna. Så fort du hör av sig så lovar jag att sluta tvärt. Men tycker du tycker om sång, det vet jag Det är ingen risk ja, Men ska vi inte försöka komma igenom låten nu någon gång? Ja, det är fel. Man kan inte smälta att jag ska sjunga solo Ja, men du slipper ju vara där, pappa lilla. Jag slipper vara där, ja Men det är bara en knapp kilometer fågelvägen Fågelvägen, förresten När Selma sjunger kommer det inte att finnas några fåglar på den vägen De kommer att flyga ut i alla riktningar Och leta efter nya våningar Ja, nu tycker jag att pappa och lillen går ut i vardagsrummet och stänger dörren. En utmärkt idé. Jaha, är. Om ni ser vi kunna vara utan den uppmuntran som en liten utvald publik kan ge så. Ta om ni lillen till pappa. Jag menar, kom in, gå, <applåder> Ja. Nu har vi i alla fall olydde på lite avstånd. vad ska vi nu göra då? Ja, det, det kanske inte vore så dumt men... Nej, när, när du när inte när mina personallister det Skulle springa aldrig när när när när de är så när förresten. när när när när när när kan när inte ens när svälja oh. Om du kunde säga hur vi ska få mormor tyst ett tag också papa, Ja, tror jag inte du har kommit på en idé Ditt lilla kryp, vi ska ringa pappa Nu ska vi skoja med mormor, vänta ska du få se Pall Hej Valdemar, det är Fridolf Nej, hey, gör du, jag skulle just... Eh... Du skulle just komma hit, ja, ja, du är välkommen. Men först ska du göra mig en tjänst. Vadå då, då? Jag ska skoja med Selma, förstår du, om du vill hjälpa mig. Ja, är det inte alldeles för blodigt? Farrs, det, det är mycket enkelt. Selma står här inne och sjunger så tapeterna vissnar och dör. Till och med gråsbarvaren utanför fönstret tycker det är för rysligt. Ja, då förstår man, och har ju inga stora pretensioner på sång, vad jag kan förstå. Nej, just det. Och i alla fall sitter det två stycken här på fönsterblecket och förebror varandra för att de inte blir flyttfåglar. Hör, nu undrar jag, skulle du vilja ringa hit om en stund och säga till Selma att det är från polisen att grannarna klagar på ljudet? Ja, det kan jag väl göra. God dag då! Det är från polisen! Blir det bra? Utmärkt, alla tills. Jag tar med mig telefonen, inte Selma och Maggan, så ska jag laga att Selma tar den. Jag ringer om fem minuter eller så. Ja, och så tar jag den, blir Ja, jag ska försöka hitta på något riktigt slagkraft. Ja, fint! Hej! Lillen. Nu var du och jag gjort en god gärning Ja, just det, just det Vi två, vi hör att mormor gör sig till ett åtlöj om hon på det sättet Vi ska hjälpa henne avstå Nu går vi in Tänk på att du nyper honom för att han ska förstöra det här för mig Nej, då, nej, då. Han, han skriker av eget om det Ja, nu är ni så goda och går ut igen För all det, kom lille, vi kan gå om ni vill På tal om det, hur, hur har du tänkt att hålla kvar de stackars kvinnorna på gillet? Ska du låsa dörren eller ska du spänna fast dem med säkerhetsbälte? Mm, var lugn du, de kommer att sitta klistrade vid stolarna Ja, det var ingen dum idé Skaffa ett bra klister bara. Mamma, nu sätter vi igång va? Nej, tack. Nu har jag fått nog. Det blir inget sol. Hon gick. Ja, jag undrar inte på det. Så jag kom hit så har du pikat en i ett kör för hennes så? Undrar du på det då? Nej. Det låter inte någon vidare. Det är inte utsatt, Magan. Blir det inte snudd på fiasko och mamma ställer sig upp och låter så det? Ja, men så farligt är det väl inte? För föreningar de har tränade öron. Tränar, ja men i det här fallet måste man tänka sig att de ska ha hela hörselapparaten galvaniserad om de ska palla för alla väsen. Du överdriver som vanligt Men nu måste du få ut mamma igen Hon var verkligen ledsen det Var länge sedan jag såg henne så ja, Hur ska jag få ut henne? Ja, det vet jag Säg att du bara skojar ja, Men det är inte sant Det var inte bara skoj Det var också ett räddningsförsök Jag tror inte att tanten har så stora pretensioner Huvudsaken är att vi får mamma glad igen Skynda dig nu Jag visste inte att hon tog det så hårt Nej, men nu vet du det Att du rörde vid en mycket ömtålig sträng Skynda dig och få ut henne igen, säger jag Ja, ledamann Selma lilla Hon har låst honom, du. Selma lilla Jag bara Jag bara skojar du, du sjunger väldigt Jag menar ganska Inte så dumt menar jag Förresten ska du inte rätta Efter vad jag tycker Kom ut nu och fortsätt lilla Selma Svarar jag. Selma Kom ut nu och sjung den där vackra biten men jag säger ju att jag bara skojar, förstår man inte på sång. Inte så mycket som en nyfött kråka. Här ska du få höra, du. Aftan ohörskad, skogen står som gråd, dränger jag hey, dig pys. dina dagar. nej, hej om du inte kommer ut och sjunger så ska jag stå här och sjunga ända till söstermans polisstation kommer och skriker Stoppa stenkrossen. aften över sjö I metodiskt stöd Sänker jag dig -da -da -da. Det är fridigt för tyst med det Jag ska sjunga, jag vill ju inte medverka till en katastrof Fint mamma lilla, nu tar vi det från början Nej då, vi försöker på andra versen nu då. Mm, Ja, gärna det <klar> Somna varna fel Somna tag farufred Av den dagbufridsamt ljudet Somna var det hade jag glömt Jag tar det, jag tar det Nej, det kan jag göra Jag blev avbryten i alla fall Olsson? Är detta fru Olsson? Ja, det är jag. Oh, är hemma var trevligt, vad ska jag göra nu då? Känner du Fia Jansson som bor nej, upp nej. och säger... Nej, nej, Hon tyst, Fridolf, har... jag hör inte vad de säger. Nej, det gör ingenting, inte hur går det? Nej, nej, nej, tyst Fridolf. Ja, Selma lena Det här är hälsovårdspolisen. Hälsovårdspolisen? Han tar det till också. Ja, de har ringt från olika ställen på Östermalm Och klagat över oljud som tränger ut från en varning. Oljud? Oh, ja, som jag säger att det låter som ett frungtimme Som skriker på hjälp Skriker på hjälp? Ja, men djurskyddsföreningens sekreterare påstår Att det måste pina en katt Pina en katt? Åh, oh, men det du går för långt Du går för långt Ja, vad det än är så måste ni bara sluta med det Ja då, konstapeln kan vara lugn Adjö Vad var det Selma-Lilla? Ingenting Triumferade du Fridolf Du fick rätt Men hon sprang in igen Vad va, va är det här för någonting? Ja vad är det här för någonting? Nej, men om jag bara kunde förstå Ja om jag kunde slippa förstå Ja, vad var det med mamma? Du var ju så söt mot henne och, och lillen var tyst och allt gick bra. Ja, utom själva sången förstås. Ja, utom den. Den lät som en sandad skidbacke. Nej, men pappa, det var något med telefonsamtalet. Ja, jag ska fråga henne. Nej, nej, nej, nej, Magga, du ska inte vara så nyfiken jämt. Det här måste klaras upp, det förstår du väl. Mamma! Mamma! hon har låst dörren. Ja, skönt. Men jag ska nog få en att öppna den. Mamma. Ja ja ja det, det kan du ställa in Magan. Kom så ska jag tala om vad det var som hände. Nej, se, se inte på mig så Magan du, du blir så lik Selma när du se. Inga kringel Inga kringelikrokar säg nu vad det var. Det var Valdemar. Valdemar du har, har du blivit sprittsprångande galen? Ja du förstår Magan sitt ner va? Mm. Som sagt jag, jag fick en idé. Jag, jag tyckte faktiskt att mamma skön så hemskt så jag ville rädda henne från fiasko. Jag, jag såg henne i andan om där tomaterna vinns som tätas. Du borde få medaljer. Jag, inga spydde in Maganilla. Pinsamt någon då, just så tänkte jag att jag skulle ringa till Valdemar och be honom Låtsas att han var från polisen och säga att, att grannarna hade tyckt att Att, att, att... att vi pinnade en katt Nej, det var Valdemars eget inlägg Ja, du vet ju, det är inspirationen far i väg med och då. Ja, han och då... ska få för inspiration mm. när han kommer Nu tycker ni att ni hittar på något hemskt roligt va? jag alltså hemskt roligt kanske det inte var när man tänker efter Nej, ni karar, ni är lika, ni tänker alltid efter Hur vore det att tänka före någon gång? Nu har du träffat mamma ända in i hjärtroten ja, Men det visste jag inte så Vad ska jag göra nu? Tala om precis som det är ja, Du skämtar Magdalena, hemskoj ja, du... Pappa, om du inte talar om det för henne så gör jag det utan dekorationer mamma... nej, nej, vänta, vänta det, det, det är bättre att jag gör det tro, tro, Tror du jag är rädd? Ja, det, det tror jag Då tror du rätt nu ska jag i alla fall ta emot till och smiga mig fram till drakens hål, du? Selma, lilla. Lilla Selma. Får jag komma in till dig så ska jag förklara allt samman, det var inte enda dugg ska jag... orkar inte med några mer förklaringar idag, säg upp Maggan att hon kan gå hem. Inte ska hon gå hem, inte det. Säg henne att hon ska komma ut och sjunga låten. Ja, du ska komma ut och låta och sjunga. Nej, aldrig mer, du fick ju rätt, jag kan inte sjunga, jag ska aldrig ta en ton med Det lovar jag dig. Men Selma, säger inte så. Ja. Kom nu ut och sjung så rappningen flög. Jag menar, så hela rymden jublar, menar jag. Nej, Nej jag är alldeles för ledsen. Jag ska säga du gillet. Pina, en katt. Nåja, så alltså, fick man veta det. Pappa har något att berätta för dig, mamma. då? Ja, jo. Jag tänkte kanske, alltså kort sagt... Det var, det var så att jag... Jag ska börja från ett annat håll, tror jag, va? Ja. Lillen och jag vill, Nej, vad ska jag med den stackaren in i allt det här? Ja. Jo, säger man lite. Tror du inte möjligen att, att det kunde vara någon som... som, som, som, som, ja, men, som ja, men, jag vill mena att, att, att det där det samtalet kunde bara vara skoj. Skoj? Sade du skoj? Ja, ja det, jag, det, det kan vi ta bort. Jag menar, det stryker vi då. –Jag är bort med det bara om du inte du tycker... han är en så vanvettig, en så rent utsatt sjuklig tanke rinna upp skallen på dig? –Ja, hur kan men det... –Jag ska gynnas ta ett huvudväxtpulver, Selma Tror du en enda sekund att någon av våra vänner och bekanta skulle vara så enfaldig, så hjärtlös och så usel utifrån och ända in? Nej, varför svarar du inte, pappa? Det, det, det, –Det tycker ni inte, det är kallt här inne. jag hackar tänder, jag. Pappa har ordet. Jaha. Jo, Selma Lilla. Vi, vi lever. Mm. Vi, vi, vi, vi, vi, vi lever i ett liv. Ett liv. Som är... Mm, ett liv så äh, Alltså, Selma Lilla. Bara, jag ville säga det bara. Att det är liv. Vi lever. Ja. Hej på er allesammans! Goddag, Valdemar. Röstfenomenet. Nej, men vad ni ser molokna ut. Vad pratar ni om för trista saker? Om skoj, Valdemar. Skoj? Ja, så det där. Nej, ja, det var ju bara som vi ville ja. skoja. Har du sett min lilla katt, min lilla katt, min lilla katt? Har och, du sett en äh, Som sagt, det var ju bara som Fridolf och jag. Ja. Äh... Hur har du i skolan Valdemar? Tänk, har du hört historien om den lilla pojken som var, kom och sen? Vad var Man, det Valdemar ville säga? Ingenting, absolut ingenting Ska vi gå på bio. Va? och vad Åh, de spelar så många fina filmer Så vi kan gå på varsin ja. och, och, och åtminstone Selma, ja Valdemar, du ville säga någonting om något skoj Ja, jag tänker inte dra mig undan min andel Fast Fridolf tänker skydda mig och ta stöten själv Det, det var jag som var hälsovårdspolisen jag, jag tror jag ska skila ut ett litet tag, va Fridolf Gå någonstans där jag slipper se dig. Och du också, Waldemar. Allsammans först. Det var mitt fel att låta de andra stanna. Jag har varit väldigt dum. Jag förstod inte riktigt hur mycket det här betydde för dig, men nu förstår jag. Ansträng dig inte. Nu är jag så ledsen, så jag kan aldrig ta en ton mer. Är det inte bra då? Jo visst, det är klart att det, jag menar... Jag menar, nej, nej, jag menar, Selma Lilla. <skratt> Selma Lilla, jag Jag har burit mig åt som en tredäckad ursling. Mm, ja, jag också. Mm. Ja, nej men hur ska jag få lillen tyst? Tant, tant kan väl åtminstone sjunga för lillen. Ja, gör det va, så får vi fred i huset. Han har inte så stora pretensioner. Jag menar, han har stora ja, nej. Jag vet precis vad du menar. Ja. Nej, men tyst, tyst, tyst, tyst. Men var är det med dig nu igen? Sjäng för honom, Selma Lilla. Ja, ja. Så mycket kanske det duger till. Afton, oh, hur sjö. I en melodisk Stannar livets strid Stormen i ett mänskligt hjärta Varje kväll med diktens ljusa sagovärd Flyr i toner then i Selma Lilla, så har du aldrig sjungit för. Mamma, det är så den ska sjungas. Ja visst, det kommer att bli succé. Ja, så måste jag vara ledsen för att sjunga rätt, ja. Hur ska det gå? Var inte orolig Selma Lilla. du har ju mig.